Harmadik fejezet Értem jött Az őt levadászó orvgyilkosról szóló szavait kén olyan hűvössé, nyugodtá és elegánsá varázsolja, mint ahogy sikerül neki az összes dolgot brutálissá és rideg hangzásúvá tennie. Ha ez az ember szó szerint azt mondja, meg foglak ölni, azon a mély, erőteljes férfias hangján a halált csábító hangzásúvá formálja majd megölne téged, és sosem gondolna rád többé. Én viszont azt tenném, amit már megtettem egy emberrel. Csak beledöfnék egy kést a melkasodba újra és újra, hagynám, hogy kéne eltemessen, majd azon aggódnék, hogy a meggyilkolásodban érzett gyönyöröm alapján nincs ki mind a négy kerekem. A szellemről szóló hűvös megjegyzését ez a kérdése követi. Veled van most J. Majdnem tárgyilagosan, mintha azt vitatná meg, hogy hívja-e meg Jay-t velünk vacsorázni, mert természetesen miért is ne hívná. Nem mintha lenne egy gyilkos, aki rávadászik, mi alatt egy másik pedig rám, vagy talán ugyanaz a gyilkos. A vacsora Jay-jel egyik esetben sem jöhetne szóba, talán soha többé. Bassza meg, talán soha többé mert felfogott egy golyót értem a helyet, hogy csak hagyta volna, hogy lejátszam az átkozott játékot, melyet megnyertem volna. Lájla! Erőltett kín lehelletnyi sürgetéssel a hangjában, egy árnyalatni sugallat, amelyről kétlem, hogy rajtam kívül bárki más meghallaná. Felbosszant. Felhúzom magam kénen. Mi a pokolért követett engem Jay, akár egy kölyök kutya, ha a testőrömről érdeklődsz, jelenleg egy mentőautóban van úton a kórház felé, mondom. És azért van abban a mentőkocsiban, mert a félelem ostoba dolgokat követett el az emberekkel. Annyira kibaszottú féltőled, tőled, hogy valami ostobaságot művelt. Mit jelent ez, Laila? Megpróbálta megakadályozni, hogy elvégezzem a munkám, és megmentsek egy nőt a sikátorban. Ez számára nem végződött jól. És lelőtted? Nem lőttem lekén. Mit hiszel, miféle ribanc vagyok? Az a fajta, aki annyira komolyan veszi a gyilkolást, mint azok védelmét, akiket nem akar megölni. Belesétáltunk egy csapdába, amit nekem állítottak fel. Mondom. Úgy tűnik, hogy esernyős ember nem számított arra, hogy J közbeavatkozik. Így J egy golyóval a melkasában végezte. Mennyire rossz. Rossz, közlöm mogorván. Tényleg kibaszott túl rossz Azt hitte, megmenti az életemet, de sosem voltam veszélyben, most azt hiszi, hogy meg fogod őt ölni. tölni. Majd nem hallom a grimaszolását. Lájá! Megmondtam neki, hogy téved veled kapcsolatban. Tényleg? Ez nem igazán egy kérdés, inkább vád. Persze azt mondtam neki, hogy nem ölöd meg, szóval kibaszottul ne öld meg és ezzel a parancsal tovább lépek. Ez egy játék, amit velem űznek, Jay pedig belekeveredett a közepébe, ami azt jelenti, hogy Jé nem halhat meg. Ha meghal, nem rúghatom segbe, amiért hülye volt. Nem fog meghalni, Lailah. Mondja, a hangja mély, érdes, tele megértéssel, ami ismét azt bizonyítja, hogy jobban ismer engem, mint bárki más. Tudja, hogy aggódok. Tudja, hogy bár képes vagyok ölni, mi alatt egy részem kisé túlságosan is élvezi azt, ezek a vágyak még nem üzték el az emberségem úgy, amennyire néha aggódok azon, hogy ként igen. Addig nem üzték el, amíg aggódik miattam. Ebből azokból követ engem, Jay. Azokban a pillanatokban és ebben a pillanatban is emlékeztetem magam arra, hogy biztos van egy emberi oldala, hogy meglássa az enyémet. És ez az egész emberies szarság felhúz. Az emberség veszélyes. Veszélyesek vagyunk egymás számára. Mint ha bizonyítaná az álláspontomat, kén hozzáteszi. Elmegyek érted. Teszünk egy kört az egy utcányira lévő virágos üzlethez. Találkozunk ott három percen belül. A francba is nem. Bassza meg kén. Maradj távol. El kell itt végeznem a munkám. Esernyős ember egy háztömnyére csapott le a kibaszott lakásunktól, mondja. És ott volt szellem? Igen, de... Semmi de ezzel kapcsolatban, Lailah. És ha ezt a saját nyelveden igényled, kibaszott túl semmi de, Lailah. Semmi olyasmiről sincs szó, hogy ott maradsz nélkülem. Érted, megyek? Ne kényszeríts arra, hogy elmenjek a tett helyedre, és elrángassalak onnan. Szellem a gyilkosok gyilkosa. Van olyan részed, ami felfogja, hogy évekig megvoltam én, Vagy akkor az átkozott egód, hogy egy nap durrantja a fejed, és majd két koporsót kell szereznem az elásásodhoz? Sosem voltál nélkülem, gyönyörűm, és ezt te is tudod. Igaz. A követőm, aki egy rakat szarságot követett el, hogy felbosszancson, ne tegyél most már többet, maradj távol, szellem és én Szemtől szemben álltunk, egymásra szegezve a fegyvereinket. Megmondtam, nem miattam jött ide. Megmutatta magát neked, biztos, hogy érted jött. Megölhetett volna a pokolba, is, megölhettem volna, és te jó ég, bárcsak megtettem volna, de meg akartam tudni, hogy kibérelte fel. Kibérelte fel őt kén. Elmondom, miután beszéltem szellemmel. Mondja, és hallom, ahogy esőveri az ablakait. Szerinted csak úgy el fogja mondani neked? Tudom, hogy el fogja vág vissza. Szellem nem figyelmezteti az áldozatait, más tervei vannak. Nem vagyok ostoba, Kén, nem csak azt mondtad, és idézem, értem jött. De épp most érítetted el valamilyen okból a kocsidat. A túlzott elővigyázatosság embere vagyok, tudod, Láila? Egy FBI ügynököt Dux Kén. Ezt nem hívnám túlzott elővigyázatosságnak. Többet is teszek, mint egy FBI ügynök dugása gyönyörűm, és ki más védhetne meg engem jobban. Csak óvatosan, különben azt fogom gondolni, hogy neked vannak terveid, mondom. Rengeteg, amiben te is érdekelt vagy szerelmem, és ezt te is tudod. Próbálod elérni, hogy szellem helyett én lőjelek le? Nem várok választ. Mindketten tudjuk, Megállok a mondat közepén, tekintetem a tetőre szalad egy fémes villanás miatt, melyet a mentők mesterséges fénye idézett elő, figyelmeztetés nyilal a hasamba. Ismét ott van. Még egy villanás. Bassza meg! Még mindig itt van, és még abban sem vagyok biztos, hogy esernyős emberre, szellemre vagy mindkettőre értem. Mindössze annyit tudok, hogy egyiküknek ma meg kell halnia. Lájlá! kén nógatására kipréselek egy választ. Mennem kell, de ne gyere ide. Különben Istenre esküszöm, hogy magam lőlek meg valami fájdalmas helyen, de nem halálosan. Kézfejen. A kézfejek bőségesen véreznek. Mond valamit spanyolul, ami nagyon is mocskosnak hangzik. Ha ez az ember éppen szexuális megjegyzést tesz. Jézusom! Lerakom a telefont, és már bele is nyomom a zsebembe. Kilépek a tető alól a esőbe, és ahelyett, hogy a fegyveremért nyúlnék, olyan egyértelmű mozdulat, amit egy szellemhez hasonló kiszúrna, szabadon hagyom a kezeimet, és tetre készen várok. Keresztül vágok a járdához, elhúzva a tetthely mellett. Egy kocsi oldalához simulva, sietve megkerülöm az épületet, és előhúzom a pisztolyom. Frissen felfegyverkezve belépek a sikátorba, amely az épület ellenkező oldalán fut, és ahol feltűnt a háztetőn az acélos villanás. És nem vagyok egyedül. Érzem, érzem őt. A falhoz simulok, és figyelem, ahogy az eső veri a járdát, sötétség nyeli el a cseppeket addig a pillanatig, míg érintkezésbe nem kerülnek. Nem mozdulok, alig veszek levegőt, csak figyelek és várok. Másodpercek múlnak el, majd percek válnak, mi alatt a farmerom hűvös súlya nehezen csüng a lábaimon. A bennem lévő kontrollmániás, akit az apám gyakran hívott nevetségesnek életem során, túlságosan gyakran is ki akarja erőszakolni a következő mozdulatot. Uralni akarom ezt a tethelyet és az embert, aki megalkotta, de féken tartom az energiáimat, türelmet erőltetve magamra. Ez valami olyasmi, amivel különös módon úgy tűnik, a legtöbb ember nem hiszi, hogy rendelkeznék. Tévednek. Ha nem rendelkeznék türelemmel, tényleg gyilkos lennék. Változás van a levegőben, megszakadt a feszültség, ahogy a villám olyan hirtelen támad terüvel csap le, hogy berezonál mögöttem a fal, mi alatt úgy tűnik, leszalad az ég és ömlik az eső. Ez az az eltérés, amit az a valaki használ, aki itt van velem ebben a sikátorban, és jól használja. A szarzsák, akire vadászok, pontosan előttem csapódik a földre két szilárd lábbal.